Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina Man lah. lah. wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah.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 Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an walhamdulillah wa syukrulllah pada malam yang berbahagia ini kita kembali di Pertemukan Allah taala di dalam majelis yang mulia insyaallah taala yaitu majelis al-ilm majelis ta'lim yang merupakan raudhatun min riyadil jannah taman dari taman-taman surga sebagaimana Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula keutamaan orang-orang yang bermajelis di dalamnya adalah orang-orang yang bertafaqquh fiddin, orang-orang yang berupaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mereka akan dibukakan oleh Allah Taala jalan yang terbentang menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan, yufkhihu fi man salaka tarikan, yal bihi ilman, sahhalallahu lahuhu bihi tarikan ilal jannah." 6 Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala Kebaikan Kepadanya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Fahamkan dia terhadap agama yang mulia ini Dan siapa yang Dalam hadis yang lain Siapa yang menempuh suatu jalan Yang dia inginkan dengannya Ilmu Islam Ilmu syariah Al-Quran dan hadis Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Ijma' para sahabah Maka Sungguh dia telah menempuh jalan pintas menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala Maka barakalofikum Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Kita kembali berkumpul di majlis ta'lim Majlis al-ilm Dan tujuan daripada semua itu adalah Untuk bertafakku fiddin Memahami, berbekal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menuju kepada kehidupan yang haqiqiyah yaitu kehidupan al-akhirah Naam, dan meninggalkan kehidupan dunia ini yang al-fana yang pasti akan hancur dan binasa maka kehidupan yang hakikiah adalah kehidupan al-akhirah yang kita inginkan darinya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an kita melanjutkan pembahasan kita insyaallah taala pada pembahasan anwaul ibadah yaitu jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidz rahimahullahu taala yang beliau tentunya mengambil dan menukilkan dari ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Salasatul Usul yaitu Tiga prinsip tiga usul yang dimaksudkan oleh penulis dari tiga usul itu adalah yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kita mengenal dinul Islam bil adillah. Kita mengenal agama Islam secara umum dengan dalil-dalilnya. Itulah yang dimaksud dengan salah satu usul. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdullah Allah ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut karya tulis beliau jenis-jenis ibadah yang beliau memulai dengannya iaitu Al-Islam Wal-Iman dan Ihsan yang merupakan tingkatan-tingkatan di Islam. jadi agama Islam bertingkat-tingkat Islam itu sendiri Kemudian yang lebih tinggi dari itu iman, kemudian yang lebih tinggi dari itu adalah al-ikhlas. Islam dengan lima rukunnya, iman dengan enam rukunnya dan ihsan dengan satu rukunnya, yaitu anta abu dhu Allah ka anna kata rohu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan akan engkau melihat Allah dan jika engkau tidak melihatnya yakinlah bahawa Allah subhanahu wa taala melihatmu. enam Terluputkan dari saya untuk menjelaskan secara singkat sebagai faedah terkait dengan makna ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dari dinul islam. Yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah ta'ala melihatmu. Nah, tentunya dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah meniaf, meniadakan. Telah Menghapus Kemampuan manusia untuk melihat Allah Ta'ala di dunia Jadi tidak akan mungkin Ada manusia walaupun Nabi Walaupun Rasul Di dunia ini untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan mata Dohirnya Tidak akan mungkin Barakalawfikum Karena Allah Ta'ala telah meniadakannya Di dalam Al-Quran Ketika Nabi Musa alaihissalam menuntut kepada Allah Taala hari ini andur ilayka, biarkan aku ya Allah melihatmu. Maka Allah Taala mengatakan kepada Nabi Musa bahawa Inna kalantaroni, walakin undur ilal jabali fa ini stakorr makanahu fasaufataroni. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku, akan tetapi jika engkau ingin maka lihatlah ke arah bukit sana yakni bukit Tursina Barakallahu Fikum Nah, maka jika engkau mampu melihatnya maka engkau bisa melihatku maka Nabi Musa AS melihat ke arah bukit tersebut ternyata Nabi Musa melihat cahaya seketika itu beliau terjatuh pingsan Nah, falamma sa'iqa Ketika Nabi Musa menyadarkan diri bangun, maka beliau mengatakan ana awwalu almu'minin. Aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tidak melihat Allah, namun hanya melihat cahaya di balik bukit tersebut. Naam. Kemudian beliau jatuh pingsan. Maka barakallahu fikum. Dalil ini di dalam Al-Qur'anul Karim memastikan kepada kita semua bahawa di dunia tidak akan mungkin ada yang mampu melihat Allah Taala, walaupun para nabi dan rasul, walaupun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling afdal dari seluruh manusia di muka bumi ini. Nam, beliau pun ketika dimirahkan oleh Allah Taala dalam kisah Isra' wal Mi'raj, beliau berjumpa dengan Allah Taala, namun beliau tidak melihat Allah, beliau hanya mendengarkan. Suara Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mendengarkan Firman Allah Taala, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian beliau diperintah untuk menegakkan solat sampai pada kesimpulannya, yaitu lima kali sehari semalam. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Sallam menyatakan, Nurun An Arahu. Ketika beliau ditanya apakah engkau melihat Allah ketika dimirahkan, maka Rasulullah menjawab cahaya Allah Taala bagaimana mungkin aku mampu melihatnya. Jadi ini sabda Nabi kita Shallallahu Sallam sendiri yang mengatakan bahwa beliau tidak melihat zat Allah Taala ketika dimirahkan dan juga dikuatkan dalam hadis yang lain dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam ucapan beliau manzama, Rasulullah ra An Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ro Allah fakadiftara Allahi iftiraan audhma atau iftiraan mubinah. Siapa yang menyangka bahawa Rasulullah melihat Allah subhanahu wa taala ketika dimeroskan, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ini persaksian dari istri beliau Aisyah radhiyallahu. Taala Anha sehingga kesimpulannya di dunia ini tidak akan mungkin bisa dilihat Allah Ta'ala namun ahlus sunnati wal jama'am meyakini di yawmul akhirah maka pasti kita akan melihat Allah Ta'ala bahkan ulama menjelaskan kita melihat Allah di dua tempat dan dua waktu nah yakni tempat kita berada bukan Tempat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah ta'ala. Menetap di atas langit. Meninggi di atas arus. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Penetapan dan peninggian. Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Di atas arusnya. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Namun kita wajib beriman. Bahawa di tujuh tempat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala. Bersemayam meninggi. Menetap di atas arusnya, wajib kita beriman dengannya. Endah. Maka kalau ada yang mengatakan, apakah Allah menempati tempat tertentu? Jawabannya, iya. Allah Taala menempati tempat, menempati tempat, tetapi hanya Allah yang mengetahui tempatnya itu sendiri. Yaitu Allah beristiqor, meninggi, menetap, karena makna istiwa di dalam Al Quran. Ar-Rahmanal Arsy Istawa Allah Taala yang Maha Rahman beristiwa di atas ars ulama menyebutkan maknanya adalah al-irtifaa' wal 'uluu meninggi wal istiqrar menetap itu makna dalam bahasa Arab istiwa bukan makna berkuasa keliru yang memaknakan istiwa adalah berkuasa <coughs> karena berkuasa adalah qadir qudrah Allah Taala Maha Ala kulli syai'in qadir Adapun istiwa adalah Meninggi menetap Di atas arusnya Naam Walhasil orang-orang yang beriman Akan melihat Allah di yawbul kiamah Di dua tempat Yang pertama adalah di padang mahsyar Di mahsyar setelah Hancurnya bumi ini Alam semesta ini Yang Allah telah mengganti dengan Langit yang lain dan bumi yang lain <tuh> Yaumatu baddalul ardu was samawati yauma tubaddalu as <coughs> wal ard bighairi yauma tubaddalu as samawati wal ard wabarazalillahi alwahidil qahar pada hari Allah taala mengganti langit-langit dan bumi dengan yang lainnya dan Allah menampakkan dirinya yang maha perkasa barakallahu fikum maka di setelah hancurnya dunia kiamat itu Allah mengganti langit yang lain dengan mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain kemudian berkumpullah manusia di mahsyar yang sudah disebut dengan hari kiamat <tuh> karena mahsyar itu ada dua ada mahsyar yang masih di bumi ini yaitu tanda kiamat besar yang dimana manusia di akhir zaman diseret oleh api yang sangat besar yang mengharuskan mereka berkumpul di suatu tempat mahsyar namanya dari bumi ini sebagian ulama menyebutkan di arah Yaman ya naam di situ seluruh manusia berkumpul setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya angin yang bertiup untuk dihirup oleh seluruh orang-orang yang beriman dan mereka mati dan setelah itu ditiuplah sangkakala oleh Israfil alaihi salam Terjadilah kiamat kubrah. Yang kiamat kubrah itu disaksikan oleh orang-orang kafir saja. Ada pun orang yang beriman telah meninggal dunia dengan angin yang bertiup. Yang dihirup. Itu mahsyar yang pertama. Mahsyar yang kedua. Setelah diganti langit dengan langit yang lain. Dan bumi dengan bumi yang lain. Maka itulah awal daripada hari akhirat. Perkumpulan mahsyar situlah orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala Allah menampakkan dirinya dan memberi kemampuan pada mata-mata hamba yang beriman untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> nah, bagaimana kita melihat Allah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innakum tarauna Rabbakum kama tarauna hadal qamar, la tudawmu nafi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Allah Rab kalian, sebagaimana kalian melihat bulan, di malam purnama. <tuh> Maksudnya, melihat dengan jelas. Sebagaimana kita melihat jelasnya bulan. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ya, tidak demikian. Naudzubillah, iyadam billahi jalla wa'ala. Kita berlindung kepada Allah, dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Bulan adalah makhluk, dicipta oleh Allah Ta'ala. Namun di sini, Perumpamaannya adalah perumpamaan bukan mar ubil mari tetapi kata para ulama al perumpamaan al marabil marah, ya mengumpamakan sudut pandang bahawa ketika kita melihat bulan itu jelas dan terang maka ketika kita melihat Allah di Yolkiyah mah itu juga jelas dan terang dalam Hadis tersebut Rasulullah mengatakan La tudam munafir ujatihi Kalian tidak saling berdesakan Kalian tidak saling menghimpit Satu dengan yang lainnya, melihat dengan jelas Bagaimana zat Allah Kita tidak tahu Barakallahu fikum, hanya Allah yang mengetahui Zatnya dirinya sendiri Kita wajib beriman Dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala Zat yang maha agung, yang maha perkasa Yang maha <coughs> Pencipta Maha pemberi rezeki, yang maha lembut, yang maha bijaksana dan segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kita wajib beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah gambar, yang Allah jelaskan tentang dirinya. Namun hakikatnya kita belum mengetahuinya. Barakahlofikum. Nah, kita akan melihat Allah di. Yau Mulkiyah yang pertama di Mahsyar dan yang kedua di dalam surga. Ketika kita dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam surga, maka orang-orang penduduk surga melihat Allah Taala melihat wajah Allah. Seketika itu mereka melupakan kenikmatan surga, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kenikmatan surga itu dalam hadis Al-Kursi. Yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim kata Nabi saw kata Allah subhanahuwataala Adatul Ibadiyas Solihin Malai Nun Raat Waladunun Samat Samiat Walah Kotor Ala Kolbi Bashar Aku persiapkan untuk hamba ku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam kolbu kolbu hamba Saking tingginya nikmat surga itu dan ternyata nikmat yang lebih tinggi dari semua itu adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ahlu al-jannah penduduk surga melupakan kenikmatan surga. Ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan ahlu sunnati wal jama'ah. Bahkan merupakan ijma' ahlu sunnati wal jama'ah. Kesepakatan para ulama ahlu sunnah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala di dunia tidak akan bisa dilihat dengan mata kita namun bisa kita melihatnya di yaumul akhirah. Naam, di dua tempat. Maka bar tingkatan tertinggi dari dinul Islam yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hadis Jibril yang sangat masyhur, tingkatan ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya dan memang tidak mungkin kita mampu melihat Allah di dunia ini maka yakinlah bahwa Allah melihatmu barakallahu fikum maka <tuh> kalau ada yang menyatakan di dunia ini dia melihat Allah nah dengan mata kepalanya maka itu adalah kedustaan itu dipastikan karena itu dalam riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendustakan sendiri dan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Nam dan Al Quranul Karim juga demikian mendustakannya. Karena Allah Taala telah menyatakan kepada Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk dilihat untuk dia melihat Allah, namun Allah Taala menyatakan Inna kalan taroni engkau Musa tidak akan mampu melihatku. Nam karena memang kita tidak punya kemampuan. Amdiumul akhirah Allah taala memberi kita kepada kita kemampuan khusus. Ya, sehingga mata kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Naam, sehingga di dunia di, di, di dalam hadis ini naam makna ihsan yang tertinggi ini, benar-benar yang diinginkan dengannya adalah Al-Khusyuk. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh khushu. Ya, Sekarang akan kita melihat Allah Ta'ala. Sekarang akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kita berjumpa dengan perjumpaan yang sesungguhnya. Yang hakikiya, yaitu Diomul Qiyamah. Diomul Akhirah. Nah. Maka, di sini menunjukkan wajibnya kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah berulang kita jelaskan nah, kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya di dalam Al-Quran nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala <tuh> baik sifat Allah yang terkait dengan zat Allah atau sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatannya af'al Allah Jalla wa'ala Nam, sifat yang terkait dengan zat Allah bahwa Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki betis dan seterusnya yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena semua itu ada dalam Al-Quran. Itu namanya sifat zatiyah, sifat yang terkait dengan zat Allah langsung. Kita wajib beriman. Adapun bentuknya kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Dalam hal bentuknya. Ya, Begitu pula kita wajib beriman dengan sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah SWT semua sempurna. Dan tidak ada kekurangan sedikitpun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka ketika kita mengenal Allah, wajib kita beribadah. Kita tujukan hanya kepada Allah SWT dan tidak kepada selainnya. Nah, dalam seluruh jenis-jenis ibadah <coughs> Sebagaimana yang telah kita bacakan Dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dari jenis-jenis ibadah Kolbiyah yang merupakan amalan hati Ataupun ibadah yang merupakan amalan anggota badan Atau ucapan dengan lisan Ibadah yang merupakan amalan hati Seperti rasa takut, rasa harap <coughs> Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa khusyuk dan selainnya, semua itu adalah amalan-amalan hati dan termasuk ikhlas, ya mengikhlaskan niat ini dalam beribadah kepada Allah Taala. Semua itu adalah amalan-amalannya hati. Nah, maka semua dituangkan oleh Allah Taala di dalam Al Quran jenis-jenis ibadah yang sangat banyak di antara dalil yang telah kita sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang al-khauf fala takhafuhum wa khaufuni in kuntum mu'minin jangan kalian takut kepada mereka yakni para jin-jin para syaitan. takutlah hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman tentang sifat harap firman Allah taala famankan yarju liqaa rabbih falyamal amalan shaliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dalam suratul kahfi barang siapa yang mengharap perjumpaan kepada robnya allah jalla wa ala hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia memperserikatkan allah dalam beribadah sedikitpun nah, ada pun 6 adapun dalil tentang tawakal firman allah taala wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan terhadap allah bertawakallah kalian jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan menjadi jaminannya nah, tawakal yang telah kita sebutkan, memiliki dua rukun kata para ulama, yaitu i'timadul qalb, penyandaran hati secara murni hanya kepada Allah ya, hati kita kita gantungkan kepada Allah semata dan yang kedua Jalbul masalih wa daf'il menempuh mengambil maslahat dan menolak mafsadat yakni menempuh upaya dan usaha itulah yang disebut dengan tawakal adapun berpangku tangan mengharap rezeki semata dari Allah tanpa usaha maka itu tidak disebut dengan tawakal karena tawakal memiliki dua rukun yaitu menggantungkan hati menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah dan yang kedua menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian terkait dengan tawakal ini Al-Imam Ibnu Utsaimin Rahimahullah taala menjelaskan kepada kita di dalam menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah Habib dalam kitabnya Salatsatul Usul. Al-Imam Ibn Uthaybin rahimahullah, beliau menjelaskan bahawa tawakal itu berjenis-jenis. Nah ini kita ambil faidah agar kita dapat uh, sempurna mengenal makna tawakal sehingga kita dapat mewujudkan tauhid kita dengan sebenar-benar tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang pertama dari tawakal kata beliau At-tawakkul ala Allahi ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi wa huwa wajibun layatimul imanu illa bihi wa sabaku daliluhu Tawakkal kepada Allah ta'ala yang merupakan kesempurnaan iman dan merupakan alamat kejujuran yang wajib layatimul imanu illa bihi tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan tawakal ini dan ini telah terdahulu dalilnya yang kita sebutkan wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Naam. Ini tawakkal yang pertama yang merupakan kesempurnaan iman dan merupakan tanda kejujuran, tanda kebenaran seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakkul sir biya'tabida 'ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin fa syirkun akbar liannahu la yaqaw illa mimman mimma ya'taqid anna li hadzal mayyit tasarufan fil kaun tawakkal yang tersembunyi yaitu seseorang yang bersandar dengan mayat mayyit yang sudah meninggal di dalam menempuh mengambil maslahat manfaat dan menolak madarat bergantung dengan mayyit yang sudah meninggal dunia di kuburannya ini syirkun akbar ya, ini sering kita contohkan Ya, saya pernah membaca kitab kecil seorang pemuda yang sudah waktu siap belum ya. Nah, seorang pemuda yang berlayar di lautan Mesir. Nah, dengan beberapa penumpang, ya, yang kemudian Allah Taala mentakdirkan musibah datangnya angin yang kencang kemudian ombak yang tinggi sehingga semua ketakutan ya maka pemuda itu mendengarkan para penumpang memanggil-manggil nama nama yang mereka sebut-sebut ya Al badawi Abdul Qadir Jailani badawi di Mesir kuburannya dipakai tawaf ya Abdul Qadir Jailani kuburannya di Kufah sana di di Irak kuburannya pun dipakai tawaf oleh kaum muslimin naudzubillah Ya, kalau di Indonesia di sini di banyak tempat, di Jawa, di Makassar, ya di Lombok, Batang sana apa, semua karang-karang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh yang memiliki karomah, ya, sehingga orang-orang dari jarak jauh pun kalau disebut namanya dia rasa takut dan berharap bahwa orang itu punya kelebihan, ya, punya apa daya tarik tersendiri. Sehingga ketika dia mengingat orang tersebut, maka membantu dia untuk mewujudkan maslahat dan membantu dia untuk menolak mafsadat yang dia alami. Nah, maka ini syirkun akbar kata Imam Ibn Thaymin yang seperti ini syirik besar. Syirik besar, na'udzubillah. Nah, yaitu bersandar dengan seorang mayat yang sudah meninggal dunia dalam mengambil manfaat atau menolak madorat. Nah, kenapa? Karena berarti dia meyakini bahwa mayit itu tadi punya kemampuan untuk berbuat di alam semesta ini, ya, secara goib dia mampu berbuat secara goib yaitu menolong orang, padahal dia sudah meninggal dunia, ya, orang yang sudah meninggal dunia, barakalofikum dalam Islam, rohnya itu kembali ke kuburannya, ya. Tidak ada roh yang gentayangan. Yang ada adalah roh gentayangan yang dimaksud para syaitan itu tadi, jin-jin, bukan roh manusia. Roh manusia semua kembali ke jasadnya di alam kuburnya. Tidak ada yang gentayangan. Ini jangan disalahfahami, barakalafikum. Ya, itu dalil sangat jelas di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Sallam ketika beliau menggambarkan dalam hadis Bara' Ibn Azib hadis yang cukup panjang, yang sangat panjang bahkan. Ya, beliau menyebutkan proses kematian sampai roh itu diantar kepada Allah kemudian roh itu diperintahkan untuk kembali memasukkan ke dalam jasad itu perintah Allah terhadap malaikatnya ya sehingga kembali dan hidup di dalam kuburnya dengan roh itu sendiri roh yang dia pakai di dunia roh itu pula yang kembali di dalam kuburnya seperti itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak benar ada roh fulan fulan fulan yang gentayangan itu rohnya syaitan. itu syaitan, jin Ya, bukan roh Fulan tersebut. Barakalofikum. Maka ini wajib kita meyakini. Ya, jangan kita salah berkeyakinan. Sehingga apa yang di, di tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya kebanyakan sudah terjadi uh, penyelewengan. Ya, sehingga menjadikan kaum muslimin berkeyakinan yang salah, keliru Ya. Maka meyakini bahwa seorang majid punya kemampuan untuk berbuat padahal dia sudah meninggal dunia. Lalu dia yakini bahawa dia bisa datang, membantu, memberi maslahat, menolak mafsadat. Ini syirkun akbar kata Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ya berulang-ulang saya bacakan ayatnya ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan bagaimana Allah membuat permisalan ya duri bamatsalun fastami'u lah wahai manusia. Dibuat oleh Allah permisalan, dengarkan baik-baik. Bayangkan fastami'u lahu kata Allah dengarkan perumpamaan ini yaitu perumpamaan Allah menciptakan orang-orang yang kalian yakini dari mayit-mayit itu tadi bahkan pun kalau belum meninggal tapi dia di seberang sana belum meninggal tapi dia di seberang sana Anda meyakini dia bisa datang membantu Anda ini syirik karena ini tidak mungkin ya di luar dari kewajaran tidak mungkin barakallahu fikum Maka itu syirik. Maka dengarkan permisalannya kata Allah, bahwa yang kalian minta kepadanya, yang kalian yakini dari majid, ya, itu tidak bisa mengabulkan doa kalian. Ya, bahkan tidak bisa menciptakan seekor lalat. Bahkan lalat itu kalau yes lubuh mudzubabu, syaitan merebut makanannya, sesuatu dari dia dia tidak layak tangki Dia tidak mampu mengambil kembali. Padahal lalat. Ya, di akhir di akhir ayat Allah katakan, "Daufat at-thalibu wal matlub." Lemah orang yang berdoa dan yang didoai. Lemah orang yang menuntut dan yang dituntut. Lemah orang yang meminta dan yang diminta. Sama-sama makhluk. Ya. Maka dilarang. Dilarang barakallahu hikm. berkeyakinan seperti itu dan itu termasuk ya tawakal yang tersembunyi dalam hati seseorang adalah merupakan syirkun akhbar. Ya, kalau ada tawakal seperti itu. Bergantung dengan seseorang mayit yang sudah meninggal dunia. Nah, atau orang yang di seberang jauh sana yang dia meyakini bahawa dia punya karomah mampu hadir untuk menolong dia di negeri yang lain. Nah. Fanasallahu salamata wal afiyah. Belum isya ya. Ya? Masih bisa kita tambahkan jenis yang ketiga, tawakal jenis yang ketiga. Kata Imam Ibn Taimin rahimahullah At-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarrafu fihi al-ghair ma'a syu'ur bi'uluwi martabatihi wa inhitat martabatil mutawakkil anhu. Mithlu an ya'tabida 'alaihi fi husulil ma'ash wa nahwihi fa hadza naw'un min asy-syirkil asghar liquwwati ta'alluqil qalbi bihi wala i'timad 'alaihi yaitu orang yang bertawakal kepada orang lain bersandar pada orang lain fi ma yatasarrafu fihi al-ghair yang orang itu mampu memang melakukannya ya tetapi pada orang yang bersandar ini tadi dia punya perasaan ya bahwa orang itu memiliki uluwu martabah ketinggian martabat ya dan dia tidak percaya dirinya. Dia itu rendah. Nah, dia dia melihat dirinya rendah martabatnya. Orang yang dia bersandar padanya. Itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi martabatnya. Ya. Lalu dia bersandar. Nam Kepada orang tersebut. Maka ini masuk dalam jenis hirik kecil. Masuk dalam jenis hirik kecil. Kata al-imam ibn Uthaymin. Kenapa? Likuwa tita'allu kilkol bibihi. Karena ada kekuatan, ketergantungan hati. Pada orang tersebut, ya, barakahlavikum. Hatta fi husulil maash. Walaupun kata beliau dalam menghasilkan nafkah, rezeki, misalnya. Kadang-kadang kita seperti dia. Bos kita, misalnya seorang pegawai, punya kepala atasan di kantornya atau di perusahaan. Dia terlalu bergantung, ya. Dia seakan akan dia tidak percaya diri bahawa kalau bukan karena bosnya ini tadi susah rezekinya, susah dia mendapatkan rezeki. Ya, nah perasaan seperti ini ini bisa menyeret seseorang kepada syirik tawakal yang mengandung kesyirikan itu tadi. Namun walaupun itu syiriknya syirik kecil. 6. Nah, demikian Barakah Lefiqom keterangan Al Imam Ibn Uthaimin rahimahullah Taala kita akan lanjutkan insyaAllah Taala. Pada pertemuan selanjutnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan kita tutup dengan kefarah majelis. Semoga dengan kefarah majelis ini, apa yang terdapat kesalahan di dalamnya, mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, subhanakallahumma wabihamdik, bihamdik. Shadu an la ilaha anta, astagfiruka wa atubu ilaik, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin,